‫דוברת טוב לכולכם. ‫אנחנו נתחיל היום את הלימוד, ‫בפגישה שזה לימוד, ‫כלומר, הוא עושה אופי לימודי, ‫לא אופי פריטי-אקטואלי, ‫למרות שתמיד אפשר ‫לתת דוגמה אקטואלית, ‫אבל בגדול מדובר בלימוד. ולכן ההוצאה שלי תהיה כשעה, ואחר כך אפשר יהיה להתווכח, לשאול שאלות ולהביע עמדה. לפני שנעסוק בנושא של הפשיזם עצמו, אני מבקשת לנסות להבהיר במה אנחנו מדברים. שאנחנו מדברים על דמוקרטיה. הדבר הזה הוא חשוב משום שהפשיזם מצטייר ובצדק כזרם פוליטי ומשטר שהורס את הדמוקרטיה. לכן חשוב שנבהיר לעצמנו כמה מושגי יסוד שקשורים בדמוקרטיה ובמשטר הבורגני הקפיטליסטי שיש בו דמוקרטיה. הקפיטליזם מאז שהוא הוקם, התהווה, מאז נוצר, מאז התגבש, תחילה באנגליה ואחר כך בארצות נוספות, והיום בעצם ברוב המכריע של העולם, הקפיטליזם טען להיותו משטר של שוק חופשי. עכשיו התפיסה של השוק החופשי כללה בתוכה את היכולת של כל אדם ללכת לשוב להתמודד בו, לייצר להתמודד בו. זאת התפיסה הבסיסית, שבעצם, בניגוד למשטרים קודמים, הכל פתוח, מה שמכונה שוויון הזדמנויות. הצד השני של השוק הפתוח, הם תמיד העובדים הסחירים, הפועלים, העובדים הסחירים, שבתוך השוק הפתוח, השוק החופשי, גם הם אמורים להיות אנשים חופשיים. אדם שכיר שהולך לעבודה, בעצם אין שום חוק במדינה שמכריח אותו ללכת לעבודה. הוא רשאי לקום בבוקר ולהחליט שהוא לא רוצה ללכת לעבודה, הוא יישאר בבית. הוא רשאי לצאת החוצה ולחפש לעצמו מקום עבודה. במובן הזה, בתפיסה הזאת, גם העובד עובד השכים, גם הוא חופשי. כלומר, בעל ההון, המעביד, התעשיין, הבנקאי, בעל החברה, הוא חופשי לקחת עובדים, הוא חופשי גם לא לקחת אותם, והעובד חופשי לעבוד וחופשי לא לעבוד. ככה, זאת המראית, זאת, זה הדימוי, זה הדרך שבה... קפיטליזם שובך בעבר ומשובך בכל העולם. האם זה נכון? האם זה נכון שיש סוג כזה של חופש? במובן מסוים כן. במובן מסוים כן. למשל עכשיו הממשלה בארץ, ממשלת ישראל, הודיעה שהיא הולכת למכור את המניות של בנק לאומי. כל אחד שיושב פה באולם יכול לקנות את המניות האלה של הממשלה מציעה, שוק חופשי. זה שאולי אין לכם את ההון המתאים לקנות את המניות, זאת הבעיה שלכם, כלומר, זו לא הבעיה של השוק. אבל כל אחד יכול לקנות את בנק לאומי, יש לו במובן הזה, בתפיסה הזאת, בעצם, גלום בעצם העיקרון שמדבר בהמשך על דמוקרטיה. מכאן בעצם השורי. הרי דמוקרטיה, לא אכנס עכשיו ליוון העתיקה, אבל דמוקרטיה, במובן <חש> המודרני, קמה יחד עם הקפיטליזם. <חש> <חש> <חש> ‫והיא גם שם, איך אני מתכוונת? ‫אבל מה מסתתר מאחורי ‫המראית העין הזאת שתיאמר? ‫מאחורי המראית העין הזאת ‫מסתתרת הפרדה מאוד חדה ‫בין שני תחומים מרכזיים בחיים. תחום אחד הוא התחום של uh, המעביד, בעל ההון והעובד, או גרבים העובדים, במקום העבודה, בתחום אחר, המרחב הציבורי. המרחב הציבורי, במסגרת הדמוקרטיה האורגנית, ‫היא אולי יותר רחבה, פחות רחבה, ‫תביאו גם נסיבות. ‫יש, נגיד, זכות בחירה כללית, כל האזרחים רשאים ללכת להצביע. ‫וכל קול נספר באופן שווה. ‫הקול של העשיר והקול של העני ‫והקול של המבוגר והקול של הצעיר ‫והקול של היהודי והקול של הערבי, ‫כולם נספרים בצורה שווה. ‫מבחינת המרחב הציבורי, ‫למשל, יש בתי משפט ששם בעצם ‫כולם, לפחות לכאורה, ‫שווים בפני החוק. ‫בדמוקרטיה גורגנית, לכאורה, ‫המרחב הציבורי פתוח גם למחאה ‫מכל סוג שלו. ‫אמורה לצאת עיתונות, ‫חופש ביטוי וכן הלאה. ‫זה המרחב הציבורי. עכשיו, ישנו המרחב הלא ציבורי, המרחב הפרטי, שבו נפגשים בעל ההון והעובד. מה יש במרחב הזה? האם הדמוקרטיה הזאת, שאנחנו כרגע דיברנו עליה, הסמננים האלה, האם הדמוקרטיה הזאת יכולה להיכנס לתוך המפעל, או לתוך החברה, או לתוך התאגיד, ולתוך המקום האחרון? ‫למה במשטר, במשטר הכי דמוקרטי, ‫המשטר הגורבני הקפיטליסטי הכי דמוקרטי, ‫הדמוקרטיה לעולם לא תיכנס ‫מעבר או לתוך שערי המפעל. ‫לתוך שערי המפעל, ‫לתוך המפעל עצמו, ‫יש רק לאדם אחד או לגוף... השולט, יש זכות ההחלטה המלאה, בלי שום התחשבות בשום דבר, האם הוא למשל פותח את המפעל או סוגר את המפעל, האם הוא מקבל עובדים לעבודה, או שולח לכולם מפתלי פיתרון. כדי לעשות את הפעולות האלה לא נדרשת הצבעה, אף אחד, אחד לא נשאל את אלא הבעלים הוא הקובע. ‫לכן צריך לראות את התמונה הזאת ‫כדי להבין את הכפילות, ‫את השניות של המשטר הזה. ‫אם הפועלים מתארגנים ‫בשלבים מסוימים, בתנאים מסוימים, ‫הם מצליחים, ‫הם מאפלים, ‫אחרי מאמצים גדולים וכולי, ‫והם עובדים, ישנה התארגנות, ו... ‫ונגיד שהם מצליחים, אז הם, יש להם משהו להגיד, אבל בסך הכל בגדול ההחלטות מתקבלות בלי לשאול. עכשיו, אני אומרת את זה כי בעצם החופש שניתן לעובד הוא חופש שלא נוגע למקום העיקרי שבו הם מועסקים, שבו הם מבלים לפחות חלק גדול מהיממה, למקום שבו הם מוצאים את פרנסתם, אלא למקומות האחרים. עכשיו, בתוך המפעל, בעצם רשאי המעביד, הבעלים, להפעיל אלימות, אם דבריו לא מבוצעים. אם הוא אומר למישהו, אתה מפוטר, והוא מתעקש להישאר בתוך המפעל, יש לו את כל הסמכות וכל הזכות להוציא אותו בכוח. ואם מותר לו, והבית המשפט ייתן לו את כל ההגנה, מהסיבה שזה השטח הפרטי שלו, וכו'. כבר היו בהיסטוריה, בעולם כמובן, אבל גם בישראל, לא פעם שביתות של פועלים. הפועלים, נאסר עליהם לקיים את השביתה בתוך המפעל, והם קיימו את השביתה רק מחוץ למפעל. למה לא בתוך המפעל? איפה חובש הדיבור בתוך המפעל? איפה חובשי מחאה בתוך המפעל? אין. צא החוצה. וכל מנגנוני השלטון, המשטרה, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, ישתפו פעולה עם המעביד, לא מה שמכונה קדושת הקניין הפרטי. דרך אגב, הקדושה של הקניין הפרטי מופיעה בישראל בחוק יסוד כבוד האדם השולים. הנקודה הזאת חשובה כדי להבין ששימוש באלימות, ואני כרגע לא מדברת על אלימות כלפי חוץ, על מלחמה כלפי חוץ, אני מדברת בתוך, בתוך המדינה, השימוש באלימות הוא לא דבר בקפיטליזם מנוגד לדמוקרטיה. להגן על הפרטית, ‫היא מוצדקת מבחינת תפיסת העולם, ‫החוק, המשפט, ‫המערכת שבה אנחנו חיים. ‫לכן גם, בתנאים מסוכנים, ‫יכול המשטר הזה, ‫מסיבות... רציונליות, הגיוניות של המשטר עצמו, לקיים משטר דמוקרטי. במובן הזה, שמצד אחד יהיה המערכת של הקניין הפרטי, של הרכוש הפרטי, ששם, כפי שהסברתי, הדמוקרטיה נמצרת, ויהיה המרחב הציבורי, ששם יהיו חירויות כאלה ואחרות. למה זה מועיל? זה מועיל מהסיבה המאוד בסיסית שבמשטר הקפיטליסטי המערבי שוחר מישהו, הוא לוקח מישהו לעבודה, רק כל עוד עבודתו של אותו אדם מדיעה טוענת, כלומר מדיעה רבה. במקרה אחר הוא מפטר אותו ‫ושולח אותו לחפש עבודה. ‫ואם אותו אדם לא מוצא עבודה ‫במקום אחר ונשאר מה שנכונה מובטל, ‫הבעלים, המעביד, ‫לא נושא בשום אחריות למובטלים. ‫לכן, בקפיטליזם, ‫העניין הזה של האבטלה, ‫של המובטלים והאבטלה, ‫הוא חלק בלתי נפרד מאשר בחופשי. ‫כלומר, אתה חופשי לעבוד, ‫אבל חופשי להיות מופתע. ‫והאם אתה מופתע, זו בעיה אישית שלך, ‫כמובן, לפתור את ה... למצוא הדבר אחר. ‫עכשיו, קיומם של מופתלים, ‫באופן קבוע, ‫הוא דבר חיוני לפריטליזם, ‫כי הוא בעצם מאפשר ‫לשמור על רמת שכר. ‫היא יותר נמוכה מאשר אם הייתה כסוגניה. ‫כאשר המעביד אומר, ‫תנהל מסע ומתיים, העובד, ‫כמה תקבל וכמה אני אשלם לך, ‫ואם בחוץ עובדים עוד 100 איש ‫הרוצים בדיוק את מקום העבודה הזה, ‫יכולתו של המעביד ‫ללחוץ לו הורדת שכר גבוהה יותר. ‫אנחנו רואים את זה כל הזמן. בדרכים שונות, בין היתר, למשל של עובדים, שכל הזמן תהיה תגבורת של עובדים שיציפו את השוק, פעם בצורה כזאת ופעם בצורה אחרת, פעם בצורת עובדים זרים, פעם בצורת <מח> עובדים פלסטינים, פעם בכל מיני צורות. יגרום למצב כזה. לכן, יש היגיון. הדמוקרטיה, יש בה היגיון. דמוקרטיה גם נותנת אפשרות לומר לעובדים, אתם יכולים לשנות את המציאות, תלכו להצביע פעם בארבע שנים בפעם הזאת. יש לכם בעיה, אתם לא מבינים מה המצב, תלכו לשנות פעם בארבע שנים, תלכו תצביעו. זה יוצר מצב של מראית עין, שבו בעצם אחרי הבחירות, יוכלו להתייחול הגוף הנבחר לומר, טוב, מה אתם רוצים? <ש> <ש> לא מוצא כן ביניכם המשטר, אבל אתם בחרתם, אה? אתם בחרתם, אז מה, באופן דמוקרטי אתם, אתם בעד דמוקרטיה, לא? בבקשה, הנה, זה הבחירה. לכן, המערכת הזאת, יש הרבה מאוד יתרונות מבחינת המשטר, ולא במקרה היא קיימת במערכת לא במקרה היא יחד עם המערכת ב... בצל... באנגליה ובמרכז הצרפתית, <קרק> לא במקרה. לא במקרה המערכת הזאת פועלת באותה הדואליות שתיארתי קודם, כאשר <קרק> מידת הרוחב של החירויות הדמוקרטיות, של המרחב הדמוקרטי, תלוי בנסיבות. במילים אחרות, המשטר הקפיטליסטי יכול להיות יותר דמוקרטי או פחות דמוקרטי ועדיין הוא יהיה קפיטליסטי. לא הדמוקרטיה היא עקובה את הימור הקפיטליסטי, אלא הדרך שבה מתנהלים החיים הכלכליים של המשטר הזה, קיומם של מעבדים, בעלי ריכוש פרטי, בלערון, ‫בקיורם של עובדים שכירים. ‫זאת התשתית של המשטר. ‫קדושת הקניין הפרטי, ‫זאת התשתית של המשטר. ‫איך הוא מתנהל? ‫איזה צורות הוא מתנהל? ‫באיזה מידה הדמוקרטיה ‫מועילה או לא מועילה, ‫או פחות מועילה? ‫זה תלוי בנסיבות. אם תחשבו על משטרים פאשיסטיים שאתם מכירים, שהם בעולם, וכרגע אני לא נכנסת פה לשאלה איזה משטר אנחנו נקרא לו פאשיסטי, אבל תחשבו על המשטרים הפאשיסטיים ותראו שיכולה מדינה, ניקח מדינה כמו צ'ילה, היא הייתה מדינה קפיטליסטית עם שלטון דמוקרטי, אחר כך הייתה בהפיכה הצבאית. ‫היה משטר קיצוני, דיקטטורי ופשיסטי. ‫ואחר כך המשטר הזה הובס, הופל, הוחלף, ‫ועכשיו יש עוד פעם משטר דרוקולי. ‫במהלך כל התמורות האלה, ‫מה קרה לקפיטליזם לצ'יטה? ‫היה קפיטליזם לצ'יטה. ‫כלומר, היו מעבדים ועובדים ‫גם בתקופה שהייתה דמוקרטיה, ‫וגם בתקופה שהיה פינושה ‫שלטון הגנרלים הרצחני, ‫וגם בתקופה אחר כך ‫שהמשטר הדמוקרטי שוקם. ‫כלומר, מבחינת המשטר הבורגני, ‫הקפיטליסטי, הדמוקרטיה, ‫היא נבנה... של מדינה, של שלטון, אבל לא המהות של המשטר. כמובן, באוניברסיטאות שדברו שם על מדע המדינה, הרוב המכריע של המרצים והרוב המכריע של הספרים שנלמדים שם, ‫לא יסכים עם מה שאני אמרתי עכשיו. ‫הדרך שבה מלמדים, ‫החל מבתי הספר בארץ ‫בהמשך בהשכלה הגבוהה, היא אחרת. ‫שם מתחילים בכלל השלטון והדמוקרטיה, ‫ואחר כך אומרים, ‫דרך אגב, יש גם איזשהו מבנה כלכלי. ‫עכשיו, אני אומרת את הדברים האלה, ‫כדאורי פתיחה, כדי להבין את היחסיות של המושגים שבהם אנחנו נמצאים. כלומר, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, על מרחב דמוקרטי, על חירויות דמוקרטיות, אנחנו מדברים על משהו מאוד יחסי, שהוא יכול להתרחב, יכול להצטמצם, תלוי בנסיבות. ‫עד לשלב הזה יש שאלות, ‫או בהערות, או משהו... ‫אתם רוצים להבין יותר? ‫לא? ‫טוב. ‫עכשיו אני אעבור ל... ‫לשלב הבא של הדיון שלנו. ‫השלב הבא של הדיון שלנו, ‫בשלב ש... הזה אני אנסה... ל... נשיב על השאלה, באיזה תנאים פתאום הדמוקרטיה לא נוחה לה, לרומן ולמשטר הזה. קודם אמרתי שהמשטר הזה מסתדר יפה מאוד עם דמוקרטיה, בצורה שנבהרתי, כן? דמוקרטיה במרחב הציבורי, לא דמוקרטיה במרחב הכלכלי אה, של הקניין הפרטי של הרבושות. באיזה תנאים פתאום לא מסתדרים עם הדמוקרטיה? באיזה תנאים הדמוקרטיה פתאום לא כל כך מועילה? ואז צצות האופציות האחרות. ובכן, כאשר המשטר הזה, שאני קודם תיארתי אותו, ‫לא תיארתי אותו בהתפתחותו, ‫זאת אומרת, תיארתי אותו ‫בצורה די סטטית. ‫אמרתי, יש מעביד, יש בעלים, ‫יש עובד, סופר ו... וכולי. ‫אבל האמת היא שהמשטר הזה לא משטר סטטי, ‫לא שפעם אחת הוא נוצר ‫ובדיוק ככה הוא מתקיים כל הזמן, ‫אלא הוא משטר שהוא די התפתחותו, ‫בגלל הסתירות הפנימיות שלו, נקלע למשברים. עכשיו המשברים הם חלק מהותי, בלתי נפרד מהקפיטליזם, גם אם עכשיו לא ניכנס בהרצאה הזאת לניתוח של הנושא הזה, למה יש משברים, אבל כעובדה היסטורית, המשבר הגדול הראשון, הקפיטליסטי היה ב-1870, משבר גדול שזעזע. המשטר, כי עד אז הייתה אשליה שהמשטר הזה יכול להתפתח ללא משברים, ומ-1870 יש המשטר הזה כל הזמן משברים, לפעמים משברים של מדינה אחת, לפעמים של קבוצת מדינות, לפעמים עולמיים. אנחנו כרגע, כידוע לכם, מאז 2008, במשבר כלכלי עולמי, שהתחיל בארצות הברית. וכידוע, ארה״ב עוד לא יצאה ממנו, יש מדינות שהן בתנאים מסוימים קרובות לפשיטת רגל, בגלל המשבר הזה יש מדינות אחרות שהמצב הוא אחר וכולי. אבל אני קובעת כעובדה שאמורה להיות מקובלת, פשוט כי היא כבר ידועה, שהמשטר הזה חווה משברים, משברים כלכליים. לזה צריך להוסיף משברים נוספים שיכולים להיות. מעבר למשבר הזה כאלה. כמו זה למשל, משבר כתוצאה ממלחמה לא מוצלחת. כלומר, הממשלה, המשטר, ארגנו מלחמה, הם נהלו מלחמה, הפסידו בה, והמצב קשה ויש משבר פוליטי. <coughs> לפעמים המשבר הפוליטי יכול להיות תוצאה של חוסר יכולת לתת תשובות. לבעיות בוערות. חוסר יכולת שמה השלטון הקיים, לתת תשובות לשאלות בוערות. לכן יכולות להיות כל מיני צורות של משברים, משברים כלכליים, משברים פוליטיים וכולי. לפעמים זה מתגלגל במקומות מסוימים למלחמת אזרחים, למלחמות פנימיות, זה קורה כל הזמן. לכן, כאשר קורה משבר גדול, כזה או אחר, לפעמים משולב. גוברת התמרמרות, גוברת אי-סביעות הרצון, ונשקפת סכנה לסדר הטוב, הבורגני, שכל כך מעלה לידו. זאת אומרת, נשקפת סכנה שאולי לפועלים תהיה דעה אחרת. אולי הם יחשבו שהסדר הזה הוא לא קדוש. אולי, מרוב זעזועים, ההון לא יוכל לתפקד. צריך לזכור שאחת ממילות הכסף של המשטר הזה זה סדר. והסיבה הנפוצה ביותר לזה שעוצרים אדם זה שהפרת סדר, סדר, מוכרח להיות סדר, בגרמנית זה נשמע יותר טוב, <אח> אבל סדר, מוכרח להיות סדר, הסדר במובן האמון זה לא רק זה שתעברו את הכביש באור ירוק, הסדר במובן הזה זה לשמור על אותה החלוקה שדיברתי. שהחלק הכלכלי הוא מחוץ לדמוקרטיה, את זה צריך לשמור. ולכן, בנסיבות של משבר גדול, שיכולים להיות משולבים בו היבטים שונים של משבר, בנסיבות כאלה של משבר גדול, חושש המעמד השליט, חושש ההון, חושש את העילית השלטת, שכוללת גם את ההון וגם את הבכירי הפוליטיקאים וכולי, חושש את העילית השלטת, חושש, חושש ההון, שמא המרחב הדמוקרטי ינוצל לא למטרות שהן מתקדמות, אלא למטרות שעלולות שמפ... להזיק או להפריע או לסכן את הסדר המאורגני הטוב. לכן בנסיבות כאלה באופן בסיסי אין בעיה להון לוותר על חלקים כאלה או אחרים של המחב הדמוקרטי. למשל, להוציא חוק איסור שביתות. זהו, לא, קיבלנו חוק, והיום אסור לפועלים לשבות. עכשיו, אתם חושבים שזה קצת תיאורטי, אז אני אספר לכם שב-1985, אחרי שבארץ היה משבר כלכלי מאוד משמעותי, שנבע מאיפלציה מאוד גבוהה ומשבר מניות הבנקים. וב-1984, עוד פעם ממשלת ארגלות ירמית, ב-1985, תעולה תוכנית כלכלית. במסגרת התוכנית הכלכלית, נאסר, היה שם סעיף שנאסר על העובדים לשבות ונאסר על המעבידים להעלות שכר. בחוק. צריך לזכור שיש מצבים כאלה שקורים כל הזמן. אפשר, אפשר כזה חוק לעשות בתקופה מסוימת, אפשר בתקופה ארוכה מאוד. אפשר להגביל על ידי כך שמוציאים מחוץ לחוק את אלה שנחשבים מסוכנים. מעבירים חוק, שמוציאים מחוץ לחוק קבוצה מסוימת, מפלגות מסוימות, תוכנות מסוימים וכן הלאה. אפשר להפעיל צנזורה ולסגור עיתונים. ‫כלומר, יש דרכים שונות ‫לקצץ, לפגוע, ‫לצמצם חירויות דמוקרטיות, ‫עד לצעד המרחיק הלכת ‫של בעצם ביטול כמעט מלא ‫של החירויות הדמוקרטיות. ‫כלומר, או סליחה? ‫-כן, לא, לא נכנסת עוד לשאלה ‫איך זה נעשה, ‫אבל בהרבה מקומות... זה לא נעשה דווקא בהפיכה צבאית, זה יכול להיעשות גם בלי הפיכה צבאית. השאלה היא לא אם תהיה הפיכה צבאית או לא, השאלה היא מהם הכלים ומהם הצעדים שיינחו. עכשיו, אז דיברנו על משבר לאומי וההשלכות שלו. למה משבר כזה, כלכלי, פוליטי, מסכן? מסכן בין היתר ‫כי יש קבוצה בחברה ‫המכונה שכבות הביניים. ‫ואכנס עכשיו לוויכוח על החושב הזה, אבל ‫אנשים שמגדירים את עצמם ‫כשכבות ביניים. ‫מדובר בשכבות שהן יחסית, ‫מה שנקרא, מסודרות ‫מבחינה כלכלית. ‫כלומר, במשכורת סבירה, ‫במשכורת חיים סבירים וכו'. ‫חלק גדול מהם סבירים, ‫אבל יש אותם עצמאים וכן עכשיו, אלה המפונים, או אלה המפונות שכבות הביניים, או האנשים הנהנים עם שכבות הביניים. בתקופת משבר עלולים להפסיד את הביטחון הכלכלי שהיה להם, ועלולים, לכן, למצוא את עצמם פתאום לא מרוצים מהמשטר. עכשיו, המשטר הזה כל הזמן מבוסס על זה שהשכבות הביניים נורא מרוצות. והיה, שכבות הביניים לא מרוצות, זו סכנה. לכן, אחד הדברים שמובילים למחשבה שצריך לקצץ בדמוקרטיה, זה אי רצון, שהיא לא רק של הפועלים והעניים וכן הלאה, אלא גם של הקבוצה המכונה שכבות הביניים, ולזה אפשר להכניס כל מיני אנשים שעובדים באוניברסיטאות, ועובדים פה, ועובדים שם, ופקידים בכירים, ועובדים עניים, עובדי בנקים וכל מיני קבוצות אחרות שאולי גם מצבם מתערער. עכשיו, כאשר יש מערכת פוליטית שמסיבות שונות לא מתפקדת, כלומר המשטר נשאר <coughs> אותו משטר, אבל המערכת הפוליטית לא מתפקדת. למשל בישראל אחד הביטויים לקושי של המערכת הפוליטית של תפקיד, אלה הבחירות התכופות. בישראל, לפי החוק, צריכות להיות בחירות פעם בארבע וחצי שנים. בפועל, אנחנו יודעים שבשני העשורים האחרונים, זה לקח הרבה פחות מארבע וחצי שנים בין בחירות לבחירות. זה אחד הביטויים לכך שהמערכת הפוליטית לא מתפקדת. לפעמים זה מתבטא בכך שלא מצליחים להקים ממשלה, לפעמים זה מתבטא בכך שמפלגות גדולות, שהיו בעבר גדולות, מתחרקות, ויש איזה בעיות כאלה מהסוג הזה או מסוג אחר. עכשיו, בכל המשברים האלה, בכל המערכת הזאת שאני תיארתי, כבר עם הצו המשברי הזה, האליטות הכלכליות וה... ממשליות של הממשל, של השלטון, מחפשות את הפתרון שהוא יהיה הטוב ביותר כדי לשמר את המצב הקיים ביסודי. לא לשמר את, הדמטרקיה, לשמר את המבנה, את המבנה הבסיסי של המערכת של השיטה. האם זה אומר שיושבים נציגי שמונה המשפחות, חמש עשרה המשפחות, אתה שואל איך סופרים אותם בארץ, הם מתכנסים באיזה מלון יוקרתי ועושים ישיבה ומקבלים החלטה והצבעה שממחר בבוקר אנחנו מחסלים את הדמוקרטיה. לא, זה לא ככה. זה יהיה נורא פשוטני להבין את זה ככה, שאם יש ל... ומעבידים, והאליטה של התאגידים, יש אינטרס במשהו, אז זה עובד ככה. הם מתכנסים, מחליטים, ולמחרת בבוקר הם מפזרים את הפרלמנט. זה לא עובד ככה. וכאן אני מגיעה לנושא הבא, שהוא עוסק באיך השלטון הש... מתחלף. ‫איך פתאום מופיע שיטת הפשיסט? ‫ובכן, דיברתי קודם על המשברים, ‫משבר כלכלי, משבר פוליטי. ‫באווירה של משברים, ‫בתנאים של משברים, ‫חלה בדרך כלל ‫הקצנה או קיטוב פוליטי, ‫והן בתוך ה... ‫במערכת הפוליטית, ‫בתוך הזירה הציבורית, ‫מופיעות קבוצות, מופיעים ארגוני, ‫מופיעים אישיים, ‫שמעלים הצעות שונות ‫לאיך לצאת מהמשבר. ‫וגם, במקרים לא מעוטים, ‫גם הקבוצות מתארגנות. ‫מצד אחד, זה יכול להיות ‫איגודים מקצועיים, ‫מפלגות פועלים, ‫מפלגות פומוניסטיות, סוציאל-דמוקרטיות, ‫אחרות, שמתארגנות מול פני המשבר, ‫אבל מתארגנים גם כוחות אחרים ‫מול פני המשבר. ‫כלומר, המערכת מוציאה מתוכה ‫כבר לא את הדעות הרגילות ‫והשגרתיות שרובם, או... ‫כל כך הרבה שנים היינו רגילים ‫להאמין בהן, ‫אלא עולות דעות אחרות. מחשבות אחרות והצעות אחרות. ולכן בעצם קמות גם, בין היתר, קבוצות שמציעות לממסד השמרני נקרא, כלומר לממסד של ההון והשלטון. שמציעות לממסד השמרני מה שחסר לו. ומה חסר לממסד השמרני? מצבים של משבר כלכלי-פוליטי, זה בולט במיוחד שהוא מאבד את התמיכה הציבורית. אנשים מפסיקים להאמין בו. ראו אובמה בבחירות האחרונות. הבטחת לנו את זה, הבטחת לנו את זה, לא קיימת, והנה באים, באה ורק פיילין, פיילין, איך שקוראים לה? ‫והציע הצעות דרמטיות ‫לפתרון המצב, ‫יחד עם מסיבת דתי וכל אלה. ‫וראו זה פלא, נתמכו, ‫נישימו רוב בבית הנבחרים. ‫זה רק די להמחיש לכם מה קורה. ‫הנה, יש לכם דוגמה בעולה עיניים. ‫כלומר, הציבור... ‫כלומר, הסיפור מאבד אמון, ‫זאת אומרת שהשלטון מאבד תמיכה. ‫עכשיו, במשטר מאורגנים, ‫שמקיים סדרים דמוקרטיים, ‫הוא צריך רוב, ‫הוא צריך שיצביעו בשבילו ‫יתתמכו בו. ‫לא יכולים לסבול, ש... ‫שהוא לא יהיה לו רוב, ‫אבל הוא איבד את הרוב. ‫אז יש כל מיני תרגילים ‫להשיג בחזרה את הרוב. אבל לפעמים התרגילים גם לא עוזרים בסגרון. אפשר תמיד לאיים איזה יומי רמי, או זה, אולי זה יחזיר את הרוב. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. לכן בנסיבות כאלה של משבר, אחת הבעיות היא אובדן התמיכה העממית, הרחבה, הציבורית. לכן כאשר צצות, מתארגנות, קבוצות, ‫שמציעות תמיכה ציבורית ‫במשטר הזה, ‫לא חלופה של המשטר, ‫לא החלפת המשטר, ‫אלא תמיכה ציבורית במשטר, ‫והן מביאות את התמיכה הזאת ‫בדרכים אחרות מאשר המשטר ‫עד עכשיו נהג. ‫הכוונה היא שבתקופות משבר כאלה ‫מופיעות קבוצות ימניות קיצוניות, שמציעות לציבור הרחב, לעובדים, במקום להיאבק במעביד, בתאגידים, בחיבור בין הון ושלטון, אתם צריכים להיאבק בלאום האחר. Mm -hmm. כלומר, מעלים את הזהות הלאומית כערך עליון. עכשיו, כמי שחיים בישראל, אנחנו יודעים שגם בתור... כשיש עוד מסדרים דמוקרטיים אצלנו כבר בזמן, מעלים את הזהות הלאומית לדרגת אידיאל שאי אפשר להתווכח עליו. אבל הקבוצות האלה עושות שימוש בזהות הלאומית למטרות הרבה יותר מרחיקות לכת, ראו מקרי צפת, בצורך המסשה. כלומר, אנחנו היהודים לא יכולים להרשות שיגורו ערבים בצפת ‫היא כי הערבים, כידוע, ‫רוצים להשתלק על כל המדינה, וכן הלאה. ‫מי שרוצה לדעת את משנתו, ‫את משנתם של אבירי צפת אלה, ‫המאמר של האדון הרב הזה, ‫משהו אליהו, ‫אליהו, מה? ‫משהו אליהו שלום ואליהו, ‫משהו כזה, ‫מתפרסם היום ב"הארץ". ‫נתנו לו מקום רחב לפרוס את משנתו. ‫כן, הערב של צפת היום. יש לו מאמר בהארץ, מישהו עוד לא קרא, ניתן לי לקרוא, והוא מסביר שם בדיוק למה אי אפשר, שער. כי זה בנפשנו ובגורלנו ובעצמאותנו ובעתידנו. כלומר, מדובר בקבוצות שלוקחות את ההתייחסות הלאומית הזאת, שכמובן הן לא המציאו אותה, והן אותה למקומות מאוד קיצוניים, למשל לשימוש באלימות. כל הזמן שהממסד השמרני, הממסד של הון ושלטון, מקיים את המשטר הדמוקרטי, הוא לכאורה לא יכול להוציא צו או להורות ששום ערבי לא יפנה דירה בוועץ. להפך, היועץ המשפטי, שמעתם עכשיו, הקים עוד פעם, חוקר דודק. אבל, הנה קמה קבוצה שעושה את זה. ‫לא מטעם השלטון. ‫השלטון אומר, זה לא אני, זה הם. ‫אבל לוקח כל כך הרבה זמן ‫להמיד את הילדים, ‫ואם הם מגיעים את הילדים, ‫אז מה קורה בסוף ועוד הלאה, ‫ובינתיים הם פועלים. ‫כלומר, צריך לראות ‫את עניין הפשיזם לא כקנוניה, ‫במובן האפלולי של המילה. ‫ישבו כמה... נציבים של משפחות העשירות והחקידו החלטה, אלא במובן יותר רחב, יותר חברתי-פוליטי. קבוצות כאלה יכולות להיות נרדפות על ידי השלטון. השלטון יכול להגיד, אני לא מוכן לסבול התנהגות כזאת. ראו מקרה כהנא. במקרה של כהנא, העיר כהנא, קיבלו חוק שמנע ממנו להתמודד בבחירות. כלומר, המשטר יכול ככה להגיד, אבל כאשר הוא נמצא במשבר, אז הוא לא מגיב ככה, הוא מגיב אחרת. הוא אומר, וואלה, למה לא נכניס אותו לממשלה? ככה זה עובד. כלומר, הפשיסון עובד בהרבה ‫בקומות זה קרה בהיסטוריה, ‫לפחות בשתי הארצות, ‫בשתי המדינות המובהקות ‫שלפיהן לומדים את הפשיזם, ‫באיטליה וגרמניה, ככה זה קרה. ‫גם מוסלמים וגם היטלר התבקשו ‫על ידי השליט, המלך או הנשיא ‫או מי שהיה באותו זמן, ‫התבקשו להיכנס ל... ‫והשלטון, כלומר, להיטלר הציעו להיות ‫קנצלר ולמוסוליני הציעו להיות ראש ממשלה. ‫ככה זה עובד. ‫ככה נוצר הדיבור. ‫כלומר, הקבוצות הפאשיסטיות, ‫שלא תמיד הן קוראות לעצמן פאשיסטיות, ‫הקבוצות הימניות, הקיצוניות, ‫הגזעניות, הלאומניות, ‫האלימות, הקבוצות האלה, המת, המתארגנות והשואבות כוח מהמצב המשברי, בכך שהן מוצאות פתרון <coughs> כאילו <coughs> בחיזוק הלאום ובהשתלטות על רכוש של לאום אחר או של קבוצה אחרת או של קבוצת אזרחים אחרת, ומבטיחים להם להתעשר ולה, ולהסתדר בכם. ‫הקבוצות האלה מביאות לשלטון ‫הנחלש הנמצא במשבר בסיס עממי קיצוני, לאומני, <coughs> ‫והבסיס הזה משכנע ‫את הממסד השדרני ‫של ההון והשלטון ‫לאמץ אותו ‫כדי לצאת מהמשבר, ‫וסוף סוף יהיה סדר. כמה זמן אפשר לסבול את האי סדר הזה? יהיה סדר חדש, אחר, אבל יהיה סדר. לכן, הפשיזם חותר לשלטון גם בתקופות שונות, הוא יכול כל הזמן לחתור, הוא יכול כל הזמן להציע אלטרנטיביות, אבל רק בתקופות מאוד מיוחדות, מאוד מסוימות, הוא יכול להציע תמיכה עממית והממסד השמרני אומר וואלה רעיון. א', התמיכה העממית הזאת אומרת שאנחנו מחזקים או נותנים מעמד מכובד לקבוצה שהיא הגוף או הזרם ששם לו למטרה לחסל את עצמו. קודם דיברתי על העניין הלאומני, אבל בכל מקום שהזרם הזה קם, הוא יכול להיות יותר לאומני או פחות לאומני, אבל הוא תמיד נגד השמאל. הוא תמיד מתאר את השמאל כאויב, כי הוא אומר שהשמאל לא נאמן, הוא לא לאומי, השמאל מאמין בשוויון בין האדם, מה זה השקשקוש הזה? השמאל חושב שכל הפועלים צריך להגן עליהם, מה פתאום צריך להגן רק על היהודים, מה פתאום להגן על הערבים, על העובדים הזרים וכל מיני כאלה. לכן, אחד השימושים החשובים שיש לממסד השמרני בשיתוף פעולה עם הקבוצות האלה, זה בכך שהקבוצות האלה מהוות חוד חנית אלים נגד השמאל. ראו למשל את הפרשה של אם תרצו והקרן החדשה לישראל. זו דוגמה לקבוצה חוץ-פרלמנטרית, כן? קבוצה ימנית קיצונית חוץ-פרלמנטרית, שמנהלת מערכה נגד גוף לגיטימי, והשלטון לא רק לא מפריע, או לא רק לא מונע, אלא אפילו מאמץ לעצמו את הגישות של הקבוצה הזאת, ובכנסת עכשיו מחוקקים חוק שאומר שהקרן החדשה ודוגמותיה, אם הם יקבלו כסף מאיזה גופים ממלכתיים מחוץ לישראל, אז הם יחשבו ואסור וכן הלאה. הנה, יש לכם דוגמה. קמה קבוצה כזאת, במקום להשתיק אותם, במקום להגן על הקרן החדשה. מאמצים את מה שהיא מציעה, והופכים את זה לחוק מדינה. וזה עוד לפני שאם תרצו בממשלה. אפילו היה שר בממשלה אם תרצו. אבל יש להם מספיק נציגים כנראה בתוך הכנסת שיכולים להעביר את הנושא הזה. עכשיו, כמובן, בעזרת הקבוצות האלה, אפשר ביתר קלות להנהיג מצב חירום כזה או אחר, ותחת מצב החירום הזה לאפשר לקבוצות האלה להשתלב, כי רק הקבוצות האלה הן בסדר, כל היתר הם רעים, וככה המערכת בעצם מובילה להשתלטות של זרם פשיסטי. ‫כי דרך ימני, קיצוני, ‫דיקטטורי, פשיסטי, ‫תלוי בין איזה מדינה, את החירויות הדמוקולוגיות. ‫עכשיו, בגרמניה, למשל, ‫אחרי שהזמינו את היטלר ‫להיות הקנצלר, ‫הוא לא ביטל את החוקה של גרמניה, ‫שהתחדלה עוד בתקופת ויימאן. ‫לא ביטל אותה. ‫הוא גם לא פיזר מיד הוא את הפרלומנט. ‫הוא עשה דבר מאוד פשוט. ‫הוא עשה את כל הצירים הקומוניסטיים <laughs> ‫ולא יכול <laughs> לבוא להצבעה. ‫ואז uh, הוא עשה הצבעה. ‫ובהצבעה הזאת הוא העביר חוק אחד. לא, ‫לא צריך הרבה חוקים, אחד. ‫בחוק הזה נאמר שא', ‫כל החוקים תקפים והחוקה והכול בסדר, ‫אבל לרגל מצב החירום, הנסיבות המיוחדות והמשבר הלאומי והצורך להציל את המולדת וכל הנסיבות העדות האלה ולהגן על עצמנו מפני הטרור של השמאל המסכם את חיינו וכן הלאה. לרגל הנסיבות האלה הפרלמנט מעניק לקנצלר את הסמכות לפי ראות עיניו לבטל כל חוק שמסכם את קרבניה. נקודה. פרלמנט התפזר, ומאז הוא לא התכנס אליו. כי מאז, מאותו רגע, <תבטא> התבטא בעצם הפרלמנט, <תבטא> לא נערכו יותר בחירות, ואיתר ביטל חוקים, מפקק חוקים, לפי רעות עיניו, או רעות עיני הקבוצה השלטת שהייתה לידו. כלומר, מה שאנחנו לדעתי צריכים לראות בעניין הזה של הפשיזם, שבלי חיבור <coughs> כזה או אחר, בצורה כזאת או אחרת, עם האליטה שלטת, בלי שהאליטה שלטת תכבד את הקבוצות האלה, הן לא יכולות להגיע לשיפור. כי לעילית השלטת, במסגרת משטר דמוגרפי, יש כל... כלים. יש לה חוק ויש לה בתי משפט, יש לה משטרה ויש לה בתי סוהר ויש לה, שהיא יכולה להפעיל אותה. אם היא מחליטה לא להפעיל את הכוחות האלה, אלא לחבק דווקא את הקבוצות הפשיסטיות הימניות, הקיצוניות, הלאומניות, הגזעניות, אז הם מגיעים לשלטון. עכשיו, כשהם מגיעים לשלטון, בתנאים מסוימים, שיתוף הפעולה עם ה... ‫הממסד השמרני הישר נמשך, ‫בחלוקת עבודה כזאת או אחרת. ‫במקומות מסוימים, ‫הם לא עומד משתפים פעולה, ‫אלא גם בועטים ‫בחלק מהממסד הקודם, ‫אבל בגדול, ‫המנגנון של המדינה... ‫בצורה הדרגתית, מהר יותר או יותר לאט, ‫הופך להיות מנגנון שכפוף פוליטית ‫למשטר החדש וממלא את הוראותיו ‫מבלי שאנשים ישתנו. ‫כלומר, בגרמניה, ‫לפני עליית אילטר לשלטון, ‫היו מוסדות שלטון, ‫היו משרדי ממשלה, ‫והיו כל המוסדות המקומיים. ‫כל המוסדות האלה המשיכו לפעול, ‫כך או אחרת, ‫אבל הרבה מהאנשים שעבדו ‫קודם לכן במוסדות האלה ‫המשיכו לעבוד, ‫אבל שירתו כבר את המשטר החדש. ‫התפרסם בסוף השבוע ‫הסיפור הזה של מי שהספיק לקרוא, ‫של משרד החוץ הגרמני, ‫שעשו שם עכשיו מחקר היסטורי, ‫כי משרד החוץ, אחרי אבסת היטלר, ‫אחרי... ‫הפלת הנאציזם. ‫משרד החוץ הגרמני העמיד פנים ‫שהוא לא שיתף פעולה עם הנאצים. ‫זה האחרים שיתפו פעולה עם הנאצים. ‫בקיצור, היה סיפור, ‫לא חשוב איך זה קרה, ‫עשו מחקר היסטורי, ‫וגילו איך הם שיתפו פעולה. ‫בכל דבר הם שיתפו פעולה, ‫בכיבוש של ארצות אחרות, ‫בהשמדת היהודים, ‫בהכול הם שיתפו פעולה. ‫אז התפרסם, ‫התמצית <אז אז> של המחקר הזה התפרסמה. ‫הנה, יש לכם דוגמה. ‫והנה דוגמה מהחיים שלנו. ‫פרסם ב... בארץ, תחקיר, ‫ככה מסייע את המדינה ‫לעמודות הימים להתנחל במזרח ירושלים. ‫והנה, יש לכם דוגמה. ‫זה הממסד השליט, ‫לא רק לא לוחם ‫בקבוצות הקיצריות האלה, ‫אלא מעקם את החוקים. ‫עושה פוילה שטיק, ‫עושה כל מיני תרגילים בקובינות, ‫כדי שנשרת אותו. ‫כדי לשרת את הקבוצות האלה. ‫עכשיו, זה נעשה, כידוע, בישראל, ‫עוד לפני שהמשטר בכללותו אה, השתנה. ‫עכשיו, אני צריכה עוד מעט לסיים. ‫אז לסיום, אני רוצה כמה דברים לומר. אה, ‫דבר אחד שאני רוצה לומר הוא, ‫זה ש... חשוב מאוד, אני מקווה שהצלחתי להסביר, שתפיסת השלטון על ידי ימין קיצוני, דיקטטורי, פשיסטי כזה או אחר, בלי להיכנס כרגע להבדרה המדויקת, כי בכל ארץ זה תמיד בנסיבות, התהליך, תפיסת השלטון הזאת, צריך לראות אותה בדרך כלל כתהליך ולא כפעולה חד פעמית. יש מקרים של הפיכות פשיסטיות, נכון, שטנקים עולים על בית הנשיא ומנהיגים את הנשיא ומנהיגים משטר צבאי, שזה סוג אחד שנעשה, אבל זה לא מוכרח להיות. זה לא התנאי לדבר הזה, ובהרבה מקומות אנחנו מדברים על תהליך. הדבר השני, ‫כשאנחנו מדברים על אלימות, ‫והרבה אלימות, ‫מכל מיני צורות וסוגים, ‫הרבה אלימות נלווית ‫לכל התהליך הזה. ‫יכול להיות אלימות נגד פועלים, ‫נגד השמאל, ‫ויכול להיות אלימות נגד אנשים אחרים ‫שהם לא מהלאום הזה, ‫או וכן הלאה וכן הלאה. ‫האם... ‫זו הנקודה האחרונה ‫שאני רוצה לומר. האם השלטון הפשיסטי, כלומר, האם המצב של ביטול הדמוקרטיה, או ביטול המרחב הדמוקרטי, שהוא ידוע במשטר מאורגני, שקודם תיארתי, לכאורה זה הטוב שבכל העולמות. מה ההון צריך משהו יותר טוב? שקט ושלווה. מי שפותח את הפה... ‫או הורגים אותו, תורים אותו, ‫עוצרים אותו. ‫אתה לא יכול לדבר, ‫אתה לא יכול למחות, ‫אתה לא יכול לעשות שום דבר. ‫לפעורה, אני אומרת, ‫לפעורה, המשטר הזה יכול היה ‫להנות מהמצב הזה ‫ולהמשיך אותו לעד. ‫כי מה יותר טוב ממשטר שבו יש סדר ‫ואף אחד לא פותח את הפרק. הפועלים עובדים בשקט, ואף אחד לא מתלונן. הם לא מתלוננים על השכר, כי אייצור מתלונן. לא מחליפים את השלטון כי הם בחירות. מה יותר טוב? הכל נפלא. <אח> ואם <שקוראים> זה כל כך נפלא, למה משטרים פשיסטים לא מחזיקים מעמד הניצר? <תקורא> היטלר עלה לשלטון 33 ומובס 45 12 שנה. יש משטרים כמובן שחזיקו ממנו עשרות שנים כבר, פרנקו, פורטוגל, כן, היו עשרות שנים, לא מתאמון. ארבעים שנים, נו, כך. לא, אני אומר, ואחר כך. ומה שאני מנסה להגיד הוא, שלא נראה כדברים בפשטנות, שאם הממסד השרמנים, ההון והשלטון, יכולים להפיק תועלת משלטון פשיסטי, עברית עם כוחות פשיסטים, בשלב מסוים של ההתפתחות שלהם, זה לא אומר שזה הפתרון מכאן לנצח. קודם כל המציאות הוכיחה את זה, אבל נחשוב למה, למה זה קורה. זה קורה משום שגם המשטר הפשיסטי הזה, שבא לפתור את המשבר ההוא, גם הוא נקלע למשברים. גם הוא נקלע למשברים. גם לא אין תשובות, לא אין, אין כיסוי להבטחות שהוא נותן. גם הוא לא מחזיק מעמד. עכשיו, תהיה לכם גישה אחת שתיוחד להם למאבקים אנטי-פשיסטיים, ושם הנושא הזה ידעורר יותר עמוק, אבל חשוב לי היה שלא תצאו מה... מהפגישה הזאת והרגשה שזה פטנט נפלא של ההון ולכן הוא בטוח יתקיים. אה, לא, זה לא ככה. זה לא ככה אה? מהסיבה של הקפיטליזם מה שהסברתי בהתחלת ההרצאה, העניין הזה של שוק חופשי בצורה שבה תיארתי אותו. לכן תראו מבחינה היסטורית איך זה קורה. ב-1917 הייתה מהפכה ברוסיה. בעקבות המהפכה ברוסיה, צבאות של 14 מדינות, קימו ברית, פלשו לתוך השטח של רוסיה כדי להפעיל את המשטר. במקביל התפתחה מלחמת אזרחים לתוך, לתוך העם של רוסיה. וכל המערך הזה, המלחמה הזאת נמשכה כמעט עד 1920. רק אז הוכרעה המלחמה, ובסופו של דבר גורשו הפרושים האלה וכן הברית הזאת קמה משום שהמהפכה ברוסיה סירלה את מצפון השמאל, השנוא על הממסד השמרני בכל המדינות שהיו אז... באירופה, ושסובבו את, את רוסיה ושחששו מאוד מהתבדים הזה. אז זה קורה ב-1917, 1919. מלחמת העולם השנייה, אחרי אה, שהנאצים אה, תוקפים את ברית המולצות ב-1941, נוצרת ברית. ‫ואפשר לדבר עליה הרבה ‫על איך היא נוצרה הרבה, ‫כמה היא נוצרה הרבה, ‫ומה הייתה התרומה ‫של כל אחד מהצדדים לברית הזאת, ‫אבל ברית ‫בין צרפת, אנגליה, ‫וברית המועצות, ‫בארצות הברית, ‫נגד הנאצים. ‫אבל זה אותן מדינות ‫שתקפו את ברית המועצות, 30 שנה קודם לכן, לא כל כך הרבה זמן, איך קרה? איך פתאום? כלומר, צריך לזכור שהמערכת היא מערכת מורכבת, ובין הכוחות שיכולים להיאבק בפשיזם, יכול להיות השמאל, אבל רק השמאל. בנסיבות מסוימות, בנסיבות מסוימות. ולכן זה מחייב הרבה מאוד מחשבה ששואלת את עצמנו איך אנחנו רוצים, נגיד, בתנאים של ישראל למנוע. מי בעל בית של מי? מי אויב של מי? איך עובדים? איך פועלים? לכן שתי הערות שלי האחרונות לא נועדו להעיר את השאלות האלה, כי עליהן בהמשך. ורק לרמוז על כך, הפשיזם הוא לא תופעת טבע, אלא מעשה ידי אדם, ולכן הוא יכול להיות, אבל יכול גם לא להיות. הוא יכול לשלוט, אבל גם אפשר להפיל את זה. וככה אנחנו צריכים להתייחס אליו. לא לצייר אותו כאיזה שד שרק אפשר לפחד ממנו. לא. זה... ‫אויב, אבל לא אויב שיש לו כוחות ‫בלתי מוגבלים או אלטיביים. ‫לא. <coughs> ‫ואם בנקודת ראות כזאת ניגשים, ‫אפשר, לדעתי, בהמשך הלימוד הזה ‫של הסגנה הזאת, ‫לחשוב גם על מה עושים ואיך עושים.